Hetedik óra, amelyben szó lesz az igazságról, mint olyanról, és a meggyőződésről, mint amolyanról. Hogy ne hallották volna önök is, ezerszer hallotta minden ember a híres, egy szakaszos sajtótörvényt. Írni mindent szabad, ami igaz. Lári-fári, jól is néz neki a magyar sajtó, ha mindent leírna, ami igaz. Istenem, mennyi kösszemérmet sértegetnénk napról napra, sőt, percről percre? És hogy taposnánk a becsületekben? És hogy izgatnánk, lázítanánk minden ellen, ami van, és minden mellett, ami nincs. Hová lenne akkor a sajtó? Aki csak újságíró, az mind a börtönbe kerülne a fegyházakba, bolondokházába akasztófára kerékbe, gyógyin A maradékot aztán ütnék vernék gázolnák, taposnák az emberek, már mint a többiek, akik nem írnak újságot. És akkor. Ők kezdenének újságot írni, s őket vinnék börtönbe akasztófára kasztófára alá. Úgy járna a világ, mint a két oroszlán, aki úgy felfalta egymást, hogy csak a farkuk maradt meg, azzal a különbséggel, hogy itt még a két maradék fark is fölfalná egymást. De legalább volna igazság, mondják önök. Dehogy is volna, mondom én. Hát, egy igazság van a világon mindenkinek. Dehogy, még egy sincs. Vagy ha csak egy is van, akkor sok-sok millió is van. Akkor annyi igazság van, ahány lény a földön. És ami az egyiknek igazság, az a többinek mindnek nem igazság. Sokkal okosabb sajtótörvény volna az, amely megtiltja az igazság leírását, s csak azt engedi kinyomtatni, ami nem igaz. Ami nem igaz, azt könnyű revokálni, megcáfolni, visszavonni. Ami nem igaz, az sose fáj úgy az embereknek, mint ami igaz. Ami nem igaz, az sohasem olyan bűn, veszedelem, pusztulás, mint ami igaz. Még a fejfájásból is az a jobbik, ami nem igaz. A halálból is az a kellemesebb. A világcsalásból is az a hasznosabb. Az egész politikából az az értékesebb. Milyen jó kormányunk volna nekünk, ha nem volna igaz? Milyen értékes parlamentünk, ha nem volna igaz? Milyen sok emberbaráti intézményünk, ha nem volna igaz, és milyen alacsony kvótánk, ha nem volna igaz. De Istenem, hisz az undorító dolog, hogy folyton ordító hazugságokat írjon a sajtó. Persze, hogy undorító, és erkölcstelen, és hatástalan. Ezért az aranyos középutat választja a mélyen tisztelt sajtó, fél igazságokat hirdet, és fél hazugságokkal csapja be a világot. Az igazságokból elég a világnak, ha fél adagokat kap. Attól talán nem rontja el a gyomrát. A hazugságokból pedig megbocsátja a féladagokat. adagokat. Mégse olyan gonoszak ezek a skribblerek, gondolja magában. Így van aztán, hogy ugyanazokat a dolgokat, ugyanazon a napon, egy és ugyanabban a pillanatban, ötvenféle formában és ötvenféle színben találja fel a sajtó a közönségnek, és a közönség kétféle, vagy elolvassa valamennyit, és nem hisz egyiknek se, vagy nem olvassa el egyiket se, és akkor elhiszi mindet. De az érdekeltek, akikkel a sajtó foglalkozik, azok csak nem tűrik el az igazságtalanságokat. Már hogy ne tűrnék el? Itt van például a tisztelt kormány. Azért említem a tisztelt kormányt, mert róla írnak a legtöbbet a lapokban. Rosszat, jót, vegyest. Gyalázást és himnuszt tarka összevisszaságban, Az egyik a sárba pocsékolja, a másik az egekbe emeli. És őket egyik se érinti. Mert nem lehet róluk olyan gyalázatos dicsériádákat írni, hogy ők el ne higgyék, és nem lehet róluk olyan pompás gyalázkodást írni, hogy valami igazság ne legyen benne. Ám de hogy lehet az, fogják önök kérdezni, hogy az újságírók ilyen rettenetes összevisszaságot firkálnak össze, hiszen az újságírásnak, ha egyéb kötelessége nincsen is, minden esetre őszintének kell lennie. Becsületes újságíró csak nem ír le olyasmit, ami nem a meggyőződése. Valóban úgy van. A meggyőződés az a fő dolog az újságírásban. Aki meggyőződés nélkül ír, az egy léha firkász, de nem becsületes munkása a sajtónak. Egy cikk lehet rossz, lehet igazságtalan, lehet túlzott, lehet káros, ez mind megbocsátható, ha az írójának igazán a lelkéből fakadt az, amit mondott. A meggyőződését hirtetni joga van mindenkinek. Ha véletlenül mégis megesik, hogy valamelyik újságíró, már szobrot is emeltek neki, délelőtt arról ír, hogy milyen csodálatos honfia miniszterelnök, este pedig arról ír, hogy milyen alávaló hazaáruló ez a miniszterelnök, ezen nem kell mindjárt kétségbe esni, követse szabad dobni az ilyen íróra, és nem is lehet ráfogni, hogy a meggyőződése ellen ír. Mert a meggyőződés nem egyforma az újságíróknál. Az egyiknek előbb van meggyőződése, azután ír cikkeket, a másik meg irogat cikkeket s amit éppen megírt, az a meggyőződése. Időrendi kérdés az egész.